От-от, засміявся батько, договорилися. Засмійся, Матвійку, дам копійку, ображено буркнула баба. Дуже грамотний ти, трохиме, жаль, що мало моїх годків осталося в живих, а то вони тобі те саме сказали б. Довго жила та баба в долині, хатка там в неї була. На корічі лапці, піддакнув батько, а то ж, а у вікні вогонь. Хто не боявся, приходив до неї. Лікуватися чи поради питати. Всіх лікувала. Травами пахучими, словом добрим. І грошей не брала. Приязна баба була. Ну яка ж вона яга, коли добра? Не знаю, кажу те, що було. Негарно вона мало подобу, але очі великі, ясні, добрі». Один раз я її бачила, мати покинеться, водила мене, щоб хворобу вигнати з грудей. Палило мені груди, щось не давало дихати. «Ну і що?» – зацікався батько. «Помогло?» «Ще і як помогло?» Глянула вона мені в очі, торкнулася рукою грудей, щось прошепотіла і одразу полегшало, Отпустило. «А де ж та баба поділася?» хвильовно запитав Славко, тривожно позираючи у вікно, де все ще ми хотіли грозові вогні. Не знаю. Піп дуже гнівався на людей, що ходили до тієї баби. Проклинав, обіцяв пекло тим, хто лікуватиметься у неї. Прозвав Вовчу долину Чортовою. Ну, люди почали боятися. Потім з волості старшина приїхав, два солдати з оружжем. Взяли ще порубків, які сильніші. Пішли в чортову долину, щоб знайти бабу Ягу. Піп звелів привезти її до церкви. Шукали, шукали, всю долину обнишпорили. Так і не знайшли. Ні хатки, ні баби. «Бо вигадки», – повчально сказав батько. «То це я вигадую?» – гнівно запитала баба. «Бо цім-то була у неї в долині. Вигадую, еге? ге Приснилося. «Коли то те було, ви вже не розрізняєте, де воно сон та де правда. І ти туди ж, докірло мовила баба, вкриваючись ряд дном. Хай вже нинішні недовірливі, їм усе вигадка. Пісня вигадка, казка вигадка, а колись нами казка була правда. Ого що й яка правда! Казкою сити не будеш, іронічно хмикнув батько. Хліб для живота, а казка для серця. Одрізала баба. Так казала моя мати-покійниця царство їй небесне. Дитина без казки не може. Зачахне дитя, як не почує казки, або лобурякою стане таким, що не дай Бог. Тепер не встигло дитя зіп'ястися на ноги, а ви йому трактор під носа тичете, торохтіло, смердюче, воно й радіє, є завалка. А чого ж, вдоволено сказав батько, трактор то діло, сіє, горе, возить. «Наука, мамо, сила дивовижна, а? Куди ваша казка? Хай буде, буркотіла баба. Я що? Я не проти. Хай їздять і на тракторі, чи верхі на чортові. А казки все-таки хай не забувають, бо здичавіють. Потягло все на базікання, от вернувся дід до стіни. Славку марш спати. Гроза затихає». «Іду, йду», – озвався онук, – «а вранці до Максима Івановича, бо ліди були непрості, їх треба шукати». «Шукай, голубчику», – посміхнулася баба Оришка. «Згадаєш моє слово, непроста ця гроза, і зорі ті, що впали за лісом, теж непрості, і впали вони не де інде, як у Чортові долині, знову там, де і колись, пошуки метеоритів». Після снідання Славко помчав до школи. Там уже зібралося пів села людей. Максим Іванович, учитель-астроном, завів селян до приміщення шкільної обсерваторії і розсадовив усіх попід стінами. Він радо ходив довкола телескопа, постукаючи протезом, свою ногу втратив на війні. Сивий їжачок учителя переможно моєрів у промені хранкового сонця Прозорі очі мінилися радістю. Сьогодні було його свято. Сотні людей зацікавилися незвичайним небесним явищем. Розповіді лилися невпинно, уточнювалися подробиці. Виявилося, що гроза натворила багато чудес.